След поредните осми поред послед... за последните 5 години пресрочни избори, които пренаредиха политическата сцена у нас, задаваме въпроса дали темата Украина ще отстъпи назад засенчена от нови вътрешни политически проекти и силният резултат на формацията около бившия президент Румен Радев, който, припомням още преди изборите за втори президентски мандат, когато а, все още участваше в лидерски дебати, заяви, че, цитирам какъв да е Крим, руски. В същото време, поредни руски удари по Одеска област, регион с компактно етническо българско население там, наш гост е човек за когото това не е геополитика, а лична история. Добър ден на Геннадий Върбьов. Здравей, Ирина. благодаря много за поканата и много поздраве на всички слушатели на хоризонта. Yeah. Нека да кажа, Геннади е част от една спонтанна, но органична медия Басарабски фронт. А, тя се списва на български язик от хора в Украина, а, прави се от такива като него украински басарабски българи, както сме свикнали да ги наричаме. Той е, ако не бъркам, единственият басарабски украински българин, който беше кандидат за депутат. А, от продължаваме принято демократична България. Не, вли... Не влизате в парламента, но събрахте близо 2000 преференции. 1855. <сък> Знаете ги по... <сък> до... До... по до от тя ги познавам да. лично. Имам, а... за... имам тази чест. Вие вече заявихте пред ОфНюш, че ще влезете в политиката като експерт и заради каузи. А те са, може би, две. Дигитална трансформация... Електронно управление и българите в чужбина също така. Вие сте тясно свързан с IT-средите в България. Вярвате, че чрез електронно управление има прозрачност, по-малко бюрокрация и следователно по-малко корупция. Но другата голяма кауза, разбира се, е, предполагам за вас, европейското бъдеще на Украина и на България. Европейското бъдеще на Украина. Повече внимание към българските общности в Украина и въобще български общности в чужбина, защото това е наш дълг. И влизайки в политиката, аз съм в България вече от 2003 година, почти 23 години. И имам. България ми е дала страшно много. Аз учих тук по 103-то постановление в Шуменския университет, освободен от такси, т.е. всички, които имат български происход, имат възможност да кандидатстват. Останах тук, имам семейство, имам три деца, имам страхотен екип, изграден, заедно с който ние направихме най-голяма дигитална агенция в България. България ми е дала страшно много и осъзнавам, че сега вече е момента да я връщам а, с моята ефективна помощ. Както бях казал, моето, цен... моето време е доста ценно, затова гледам да го използвам максимално ефективно в комисиите за електронно управление, образование също така, а, българи в чужбина и ако остане време, вече и спорт. Добре, вие живеете обаче като човек между две реалности България и Украина а, Искам сега да ми кажете новините от коя от тези две държави а, водят до по-голяма болка за вас, когато ги чувате, защото а, буквално преди дни, а е, те продължават и непрекъснато, имаше поредна масивна атака от руски удари срещу Одеска област. Какво означава това за българската общност там? А, аз живея да, на три места. Третото ми място ми е интернет на практика. А, с болка за Украина живея всеки ден последните почти вече пета година, а, с кауза за България, живея вече 23 години, отколкото време съм в България. Тоест повече съзнателно време съм си в България. И... Разбира се, всеки един удар Който, за съжаление, продължава абсолютно всеки ден Това, разбира се, е голяма трагедия Без значение колко хора са загинали За съжаление, всеки ден загиват хора Острена на Украина За съжаление, загиват най-силните най хора Най-силните момчета И момичета И цивилни хора и това със сигурност е трагедия. Трагедия, след която ние ще се възстановяваме още дълги-дълги години. Геннадий, всъщност, освен в Бесарабски фронт, в тази онлайн медия, от която сте част, почти няма друга българоязична медия, в която да прочетем, че в Украина в момента си отиват, загиват и то на бойното поле българи. Точно така. Буквално седмица а, на старта на предизборната кампания загина брат на един мой бивш колега а, на Сергей Виноградов, Александър Виноградов. Това са хора, които са си българи от Болград. А, това са хората, примерно Сергей беше от първия ден на войната беше в Плен, понеже защитаваше, кримски, а, понеже защитаваше остров Змийни, Върна се след една година от Плен. Върна се на фронта, но за съжаление брат му загина наскоро а, и това беше една ужасяваща новина. Най-малкото, нали, за да покажем се причастност, че те са наистина са българи, при на майка им е заместник-директор в българската гимназия която носи името на Георги Сева Точно така. А, честваха дена на Раковски наскоро, даже имаше коментари в социалните мрежи, че примерно имаше видеовръзка с ученици от Котелското училище. А, и те всъщност... Имаше една претенция, че всъщност тези хора не препознават, че има и гимназия носеща има на героя Раковски. Не препознават, че в Българията има така гимназия. Ми и да, и не, защото все пак от нас зависи доколко информираме и нашите ученици и учителите, но със сигурност преподавателския състав, директорите на котелското училище, те са наясно, че много добре и имат много добра изградена връзка с българската гимназия. Добре, въпросът, обаче, има ли адекватна реакция от страна на българската държава, когато на бойното поле, воювайки за Украина, загиват украински басарабски българи заради една война, която беше. Инициирана с мащабно военно-въздушно нападение през 2022 година от страна на Русия. Ние имаме макар и много уреден, макал много, много, в много малък състав, дипломатически корпус в Украина. Имаме временно изпълняваща функция на посланник в, на Република България в Украина, Елена Слатинска-Ованезова. Голяма чест е почитание към нея. Тя прави всичко възможно българската общност да се развива, да се поддържа. Благодарение също така и на работа на консулството, в Одеса и консул Светослав Иванов. Това са хората, които са на терен там и знаят много отблизо какви са проблемите. Така че по отношение на дипломатическия корпус ние имаме тази подкрепа, и те със сигурност са на място на терен. За съжаление, са в много усекатен състав. Те са буквално двама-трима човека в Киев и още толкова в Одеското консулство. Изключително слабо е нашето присъствие на дипломатическо ниво. По отношение на брой хора и съответно работа, която трябва да се върши, а, с внимание към българската общност и съответно развитие на отношения, продължаване на развитието на отношения между България и Украина. Да, бяха подписани споразумения по, точно по време на предизборната кампания. Които предизвикаха политическа буря. Които предизвикаха политическа е буря. Защо? Тук искам да кажа защо. Тук е моята, моята критика. Аз се бях отресал към Министерство на външните работи, но се оказа, че всъщност не е към тях, а е, по-скоро към Министерския съвет. Те хубаво направиха тези споразумения, които са правилни, които са нужни, които всъщност бяха повдигнати на въпроса още преди две години и не са... Произведение на и творчество на текущото служебно правителство. Те са неща, които така или иначе са заложени в стратегията на развитието на отношение на България и Украина, и най-вече на развитието на България, защото тези споразумения, особено които касаят военната подкрепа, тя е в полза на България, понеже основните точки, които се залагат, те, България няма почти никакви задължения. Напротив, получава само плюсове като достъп до технологиите, които дават възможност България да изгради от тук нататък да започне и да изгради необходимят военен потенциал по отношение на инновативни разработки на дронове, воен, боеприпаси и така нататък. А в такъв смисъл, каква е била критиката? Виж, критиката ми е към комуникацията, към комуникацията. Критиката ми е комуникацията защото на в практика самите протоколи, какво точно е подписано, излязаха два дена след самите срещи, което беше много добре използвано като черен пиар по отношение към служебното правителство, от медии. от... Конкурентни партии, които са против и които имат претенции към това служебно правителство. А, това беше изключително силна медийна атака в продължение на два дни, а, след което, нали, всяко чудо за три дни, а, след което всъщност след като излязаха протоколите и стана ясно какво точно е подписано, всички забравихме. Сега връщам ви на този бурен политически живот в България. Вашите 1855 5. преференции. Генадий Върбьов, как ги четете? Това нишова подкрепа ли е или е по-скоро сигнал за тази по-широка тема, темата Украина, която по някакъв начин хем присъства, хем липсва в ето онзи детайл, с който започнахме? Колко басарабски българи а, в момента загиват на бойните полета в Украина? А, аз съм четвърти по брой събрани преференции в 23-ти многомандатен избирател на район, след Академика Денков, Божидар Божанов и Елисавета Белобрадова. А, недостатъчно за да влезна в парламента, но може би даже по-добре, гледайки, нали, как, гледайки резултатите на изборите. Тази те, то тези гласове ми дават възможност на практика и основания и да бъдат причината аз да влезна в политиката и да бъда максимално ефективен в комисиите. Като факт, сътрудник имате предвид. Като, не, сътрудник, не, като, да, да. като сътрудник, като помощник на депутатите към парламентарната група. Там на практика, където се коват законопроектите, където преди да влезат в пленарната зала. Добре, разбирам. Той с вас не ви боли това, че а, не влизате, защото пък ние знаем и един друг, а, как да кажа, а, скандал, а, скандал в кавички го казвам, но българските медии обичат това, а, това, което се случи между Асен Василев, дали ще влезе от родното му Хасково или от Пловдив, защото слизане от Пловдив Манол Пейков щеше да отпадне. Аз ви питам не заради интригата, абсолютно това не е според мен най-важното, а защото и Манол Пейков а, а, и а, другият а, депутат, който събра много преференции и Манол Чило, Попов от Пловдив, нов депутат от ППДБ, влизащ с преференции. Двамата са ангажирани с помощ за Украина и отново в Басарабски фронт видях едно видео от едно ваше пътуване в един автомобил, в който всъщност говорехте за тези генератори, а те бяха съществени в лютата зима, когато Кремл обстрелваше енергийната инфраструктура на Украина. Смятате ли, че Темата Украина няма да залезе в Народното събрание заради това, няма че има много множество. Няма как да залезе. Тази риторика, нали, че е крим, крим е руски и така нататък, трябва да отбележим, че също от Севастопол до Варна през морето са близо 400 км. Така че а, това разстояние ние сме въвлечени, искаме или не искаме, ние сме част от тази война и сме много близо до нея. От една страна, оставям на страни факта, че сме като цяло сме въвлечени в информационната война и сме постоянни жертви на информационните хибридни атаки в социалните мрежи, защото всеки път от тук отваряйки социалната мрежа с голяма вероятност, ние ще бъдем облучени с пропаганда про наративи, които се леят от български и медии и съответно конкретни лица. Тази Тема няма как а, да бъде пропусната, защото Украина може да даде много като ноу-хау и технологии на България. Връщайки се обратно към бесарабските българи, към украинските българи, имат нужда от подкрепа със сигурност. До сега България прави страшно много по отношение на подръжката на общността, включително в Украина. Доколкото е посилите, доколкото е възможно финансиране, има въпросите, доколко тези средства са насочени, целенасочено към Украина, защото в момента тези хора са в много а, тежка ситуация, чисто хуманитарно набитово ниво. Това означава ли, че вие нямате опасения, че новата а, политическа сила, която има категорично мнозинство и може а, сама да определя а, какво ще прави България външно-политическо отношение, а, да забрави а, за подкрепата за Украина или нещо повече. Ние чуваме от бившия президент Румен Радев, че той говори за баланс, за диалог с Русия. Това означава ли непременно по-малко Украина според вас? А, това са предизборни риторики. За мен въпросът е от тук нататък, след като влезнат като мазиниство и като управляваща партия, след като формират, формират правителство, нали ще видим вече на практика какви са действията и какви са реакциите. Uh, според мен няма как да се откажем от проевропейския си курс, няма как да се откажем от Шенген и Еврозоната, което на практика означава, че няма как да гледаме uh, с uh, мило сърце към uh, майката в uh, кавички Русия. Uh, така че тази риторика, дайте сега да вкараме руски газ, руска нафта и така нататък, тази риторика с мен ще отпадне и ще бъде много добре завуалирана покрай другите проблеми. България има страшно много други вътрешни проблеми, които не вярвам, че ще бъдат решени с помощта на добрия диалог, с възстановяване на диалога с Русия. Имаме страшно много проблеми и задачи, които ние можем сами вътрешно и трябва сами вътрешно да се решаваме и това е нашата вътрешна политическа задача, Която всъщност ние сами трябва да си решим. Сега да търсиме помощ от Европа, ние от Европа помощ имаме. Това са европейски пари, субсидии и така нататък. Тук нататък вече е въпроса да преборяме тези средства, които ние получаваме, да бъдат максимално ефективно използвани по своето предназначение, а не да бъдат разкрадени, да бъдат минати по а, скрити обществени поръчки, корупционни схеми и така нататък. Това означава ли Генади? Генади и е гост в студиото на Хоризонт до Обед, а, че според вас а, няма сили, економически, бизнес-играчи, които а, имат а, интерес темата за Украина и подкрепата за Украина да изчезне за сметка на по-добри връзки с Русия или пък с Китай, със сигурност има страшно много желащи, които искат да си възстановят бизнес отношенията с Русия, заради това, че на нали, голям пазар за внос, за износ и така нататък. А, но живеем в нов свят и трябва да се адаптираме към новите реали, да имаме санкции, да имаме забрани и съответно ние трябва да търсиме нови пазари, нови възможности за импорт и експорт, нали, говорики чисто економически. И това се случва в Украина. Тя е богата страна, продължава да бъде богата. Въпросът е. На... И на българските, на български стопански камари, българо украински стопански камари, украина-българска стопански камари, да имаме диалог, да имаме дискусии, да имаме развитие и на бизнес отношения. Лично аз получавам страшно много запитвания за това, как да, какво може да направи един български предприемач, какво може да инвестира, какво може да направи а, като бизнес с а, Украина в посока към Украина и от Украина към България страшно много неща има. Това са и, е, това са и енергийните въпроси, това са и земеделските въпроси. Въпроси също така, без да притесняваме зърнарите, които всъщност се притесняват от цената на украинското зърно и така нататък. Така че страшно много възможности има въпросите и те се случват. Вече има страшно много договори, има хубав... Паричен оборот между двете държави. Да, той стагнира все още, но има възможност за потенциал и това няма как да не вдъхва доверие, няма как да не вдъхва надежда. Добре, т.е. казвате нещо и то отвътре, че има достатъчно много економически и бизнес интереси а, от връзки с Украина и те вече се реализират и по някакъв начин конкурират с тези стари мрежи за връзки с Русия. Това е интересно. А, но а, често говорите за дезинформация в безарабски фронт. А, Включително за твърденията че в Украина се забранява примерно български язик, смятате ли, че тази а, битка на, как да кажа, не другия дезинформационния фронт може да бъде спечелена или там винаги ще има всеки сам си прецения? А, тезата за забрана на български язик в Украина. Аз съм говорил сигурно стопади за това, нещо. Това не е дезинформация, това е мисинформация. Тоест, .е. това е фейк нюз буквално. И тук се. Просто очаквам тези факт-чек да излезе да каже, че, че няма такова нещо. Това е грешно, защото в момента в, Бълг... в Украина има над 50 български наделни училища, които се финансират от Министерство на образованието и науката на Република България. Тоест това се е случило, това работи от години, продължава да бъде активно, въпреки войната, въпреки COVID, въпреки, въпреки ли... липса на ток, Uh, Въпреки на липса на, топ, на топло в uh, uh, парно в uh, училищата. Това се случва. Аз лично говоря с директорите на българските неделни училища, конкретно примерно, с Катя Геджик, която държи над 50 български неделни училища. Лично ей помагаме примерно сега в феврари месец тя се, буквално напомоли да изпратим мартенички някои се обажда и викат дайте претете ни, че в царвули mm. или, примерно, искаме а, костюми, за което пак има програми, които се финансират от МОН. Тоест всичко това се случва, така че подобни а, упорки, а, че български език е забранен в Украина, това са абсолютни лъжи. Добре и последно, а, смятате ли, че се прави а, чуждите медии, тези от тях, които виждат в Румен Радев, а, Човека, който ще стъпи в освободените обувки на Виктор Орбан, приятеля на а, Путин в Европа? Преекспонирано е сравнението на Радио с Орбан. Uh, все пак тези риторики, това си, за мен това са изтяло предизборни риторики. Сега пожелаваме успех uh, нали, да се справи с проблемите предизвикателскато, които има в момента в България. Uh, така че, надявам се, някъде след 3 месеца активно правителство да видим някакви реални резултати. Тоест, вярвате му в тези изявления, които направи пред Associated Press, чуждата преса, че uh, българското европейско бъдеще, европейското бъдеще на България, европ... ЕС, принадлежността ни към Европейския съюз. Не вярвам на думи, вярвам са, на дела. Не са под въпрос. Казвате, че вярвате на дела. Благодаря ви, Геннадий Върбьов. Пак ще кажа, технологичен политически експерт и единственият безсарабски-украински българин, който беше кандидат за депутат от... Продължаваме промяната демократична България, но не с достатъчно преференции за да влезе в Народното събрание, където безсарабските българи продължават да не бъдат представени политически, но пък ще бъдат на експертно представени. Нали? Абсолютно. Благодаря ви.